Att vi är det, är vi som är familj ja, är vi. Uh, vi är tillbaka uh, uh, uh. Igen Mm. Som vanligt, vi är alltid tillbaka. Ni blir mm. aldrig av med oss. Eh, och det är samma gamla vanliga som är i studion. Men jag tänker ja. vi kör ändå en omgång med presentationer. Ja. Det är jag, Rickard. Och vi har mig, Mattias. Kajsa. Och Mikkelina. Det stämmer Som har slutat nio. Har wow, nio. Det har slutat wow, nio. har wow, wow, wow. ja, nio. Vi har lite... Vi ätit Vi är höga på sockerna Ja oh, det, det var så gott Så alltså, det var så sött det var alltså, Jag kunde släppa hur sött den Nej jag, jag tycker det jävla... var det bästa att jag ätit på länge Ja, ja det var, var faktiskt jävligt gott. Jag måste säga att den var inte, jag tycker inte den nej, var så Richard, bra Nej och Rickard, nu du är det Det är ju tydligt lägre här Det är de 25-åringarna oh. <laughs> Men Mikkelina, vad ska vi prata om idag? Jo förra veckan så berättade jag att jag fick lite filing Och köpte en trisslott Ja just det Och då vann jag ju också Mm Eh, då vann ju tre gånger eh, två. Tre, 30 gånger två med Så nästa. Så 60, 60 kronor. Och sen när vi gick härifrån då. I förra torsdagen. I grupp. I grupp. I grupp eftersom då, vi är familj. Ja. <laughs> då sa ju ni. Ska du inte gå in och ta en ny lott nu då? Så då gick vi ju in där då. I samlad trupp. Och eh, tog två nya lotter. Kajsa köpte en festis. Ja, ah, just supergott. det. Festis. Eh, sen skrapar vi de här lotterna då. Och då vann jag igen. Så då vann jag ju, mm. vad var det? 30 gånger 2 igen. Ja, det var det. Så, nu, så nu har jag haft den liggande i plånboken. Då. Mm. Så i lördag så var jag och min kompis ute på ärenden. Som vi kallade ah. Ute på ärenden, det låter så, väldigt vuxet. Ja, det var inte så vi gick till systemet och så. Ja. <laughs> det är väl ett ärende. Ja. Ja. Men sen gick vi till Ica Maxi. Ja. Och då kände jag nu är vi ändå i en liten förbutik här. Ska man ta sig en till lott här nu då? För om jag ändå har två till godo. Alltså vi hade ju, ja, okay. ju redan den här vinsten. Så då satte vi oss där i en kö. Det var en jävla kö för att oh. få de här lotterna. Eh, så då tog vi dem, gick ut i bilen, började skrapa. Och jag vann igen. Oj! Va? Nej. Jo. Vad, vann du nu Vad då? är det här? Nu vann jag 30 spänn. Nämen. Alltså... <laughs> ah. Så nu har jag ju en lott i plomboken fortfarande. Ja, nu får du fan vinna Oj. ordentligt. Men ska på den här? du inte skrapa den? Har du mer en nu? Nej, jag har ju skrapat den så det är ju 30 spända. jag ah. tror du hade en ny lott. Nej, eller? jag du hade köpte tänkt inte att skulle... där då? eller var det Jo, men gud i morse. Jag var ju för fan på kiosken i morse och vann igen. Nej, är det så? Jo, ja, det glömde jag. Men, men, men det är nu man ska säga det är nu du borde köra någon så här lotto, typ så här miljonlotteriet <laughs> eller någonting. Men samtidigt så har du ju bara vunnit 30 kronor ah, eller 60, 60 kronor varje gång. Ah. Så det är så här, ja men vad? Ska du vinna 30 kronor på lotteri? Jag undrar om du har, nått, jag undrar om du har pikat i, nej, i mängden det, jag, pengar nej, du kommer att vinna. Nej, det tror inte jag. Nej, och sen det här är också, jag har varit på olika kiosker varje gång. Mm, ah, jag har inte det. varit på en enda samma. Det kanske är det som är grejen då. Mm. Ja. För det sa du ju här förra ja. veckan också när du köpte den, att man mm. ska inte köpa på samma ställe Nej. flera gånger. Jag... Okej, okay, i Jönköping då, vart kan du gå nu och byta? Ja, men jag, jag har ju bara varit ni? på här en kiosk här i Jönköping. Ah, okay. Sen jag har jag varit på tre olika i Borås. Mm. Mm. Så du har gott så, om kiosk kvar? Ja. Fortsättning följer, jag. Jag har en liten sidestory här nu då alltså. Jag blir blev lite intresserad av det här med trissvinster. Så gick in på trissvinster.se för att se vilken som den största genom tiderna. Oj. Och tror du eller ej, så är en, kv en kvinna i den, som de säger, den lilla staden Ängenholm. För jag som vet så är jag ju nästan från Ängenholm. Så den lilla lilla staden vet jag inte. Men ska jag bara ha fram tre kvinnor? <laughs> jag, jag vet inte så stort här. Kan du ge oss lite siffror här? Ängenholm i siffror. Jag ska kolla. Okej, okay, vi kör vidare med trisshuset. Vi kollar upp det sen. Ja, ja. i alla fall. Men kör vi vidare mot trisshuset. Ja, och det har då skapat fram tre klöversinbåder. Äh, ja. Mm. Ett, Vad innebär det då? Bara äh, 40 000 vårdare i Ängenholm. Jag det samtidigt här. Ja. Ja. Äh, i alla fall. det hon fick då komma till tv. Det innebär att man kommer på tv. Nej, nej det är tv-apparaterna. Men ja. det kanske var en annan tid. Står så en kvinna i lilla staden i en home, fram tre klovo-symboler på sin lott och skulle ha alltså åka till tv-studien för att skapa speciallotten. Vilket år är det? Får det jag bara ifrågasätta äh, din källa där? Ja, jag vet. Trissvinst.se Jag hittar inget annat. i alla fall, så i så fall, i så fall, förra år, innan var det 50 000 i månaden var det största. Men nu vann hon 100 000 i månaden. Ja, ja i eh, tio år. okej. Okay. Nu kommer vi vinna 25 25 25.000 ah. i 25 år. Här är, här är det faktiskt. Jag gick in på TV4 också. Det är det. Ja, mm. Jag har faktiskt sett nu att de har annonserat ut att man kan vinna ah. hundratusen i 25 år. Ja, ovärt. 84 bast. Oh, <laughs> men hon kan ju då välja att ta ut en klumpsumma istället. Men då ah. får hon ju inte lika mycket. Ja. Nej men alltså när man vinner de här nej, i 25 sen, år ja. vinsterna. För det får du väl alltid i tv så att Du får alltid i x antal år. Mm, minst då kan ni, år. Ja, då kan du välja att ta ut det som en klump som i stället. Då hon har gjort det. Eller ja. så tog hon ut det och tänkte att ja, det kan väl gå vidare till mina barn sen. Fast så lär det lär ju inte gå. Ja, varför jag... inte det? Det måste man ju kunna överföra på något sätt såklart. Det tror jag inte. Mm -hmm. alltså, okay. nej, alltså, det, kanske du får, men du kommer ju få betala vinstskatt då igen. Jag eller Heller, det är ju inte vinstskatt va, på... Eller gjorde det. Det, det? Nej, för vinstskatten är ju baserad på hur du vinner pengarna också. Ah. Det är ju, om du vinner genom tur så tror jag inte man behöver betala skatt. Men om du vinner genom att du har gjort någonting eller du har eh, haft någon förmåga. Typ som say Paradise Hotel är ett dåligt exempel. Men de gör ju någonting för att komma vidare ah. och vinna. Ah. Och samma med typ vem vill bli miljonär eller ah. postkodmiljonär. Där är det också så här, där gör du någonting för att få pengarna. Borde det inte vara tvärtom egentligen? Att om du bara får Nej, du ju... tur. ja Nu står det så här, jag kollar detta. Ja, det, kanske, jag kanske alltså det. grejen är så här, mm. jag vet att jag vann en Ipad en gång på Bingo Lotto. Oh. Och, då, och då fick jag skatta på den. Eller jag och ah. jag, men jag var inte riktigt gammal då. Men vi fick skatta för den. Så det står så här på Wikipedia i alla fall. För att beskattas så måste pengar inkommit en prestation. Så som tips eller kunskap. Det gjorde vi då för att svara mig på en fråga. Ah. Inte genom lotteri. Triss är ingen kundskap Men så vinner du vanligt tävling, så alltså, <laughs> Vinner du tävling för du skatta för att då har du gjort en fråga eller motivering eller mm. allt vad det finns. Ja, precis. Ah, okay. mm. ja. Eller så det stod väl tips där också. Då måste det vara typ tips och ATK precis. och sånt. För det är ju ändå, då har man ju suttit och kollat upp. Ja. Allt ja. Ja. Fast med. så, ja, nej jag tror inte man bara skatta på det. Vi kan bara hoppas att jag vinner ja. hundratusen. Vi håller tummarna för att ja, du gör jag det. Jag Tack. Nästa ja, triss, vi får se när han blir. Men borde inte du fixa den nu då, idag? Jo, det kan vi göra. Vi hoppar, ah. vi tar det efter det. Ja, ah, det är vi. Ja, bra. Jag är Panda panda med, ska du med och flyga? Flya. Var det IT eller Yoda? Det här det var, var från Lilo Stitch. Lilo Stitch. <laughs> <Ja>. <laughs> det var varken eller. <laughs> okay. Nej men det är Lilo Stitch var det från. Okay. Det är vår lilla fina gäng. Det är lite barndom det där alltså. Det var... Jag kommer när jag kom den ens. Ja, jag har inte jag sett den. den. Jag, jag, sett den. Var... jag, jag tror jag här. tyckte den var ganska bra. Jag men... tyckte han var så söt, Stitch. Tycker du? Ja han är söt, han hade jag velat ha som husdjur. Jag kan, man, jag kan jag, faktiskt inte uttala mig Oj, här Ni riktigt. kan nog aldrig gissa när Ja, jo, kom. jag kan gissa. 2000. Den kom 2001. Oj. Oh. 2002. Vad Varför skulle vi inte kunna finta det? <skratt> det var, alltså, det här var mycket, <skratt> mycket nyare. eller nej, alltså inte näjare så, men alltså det här var mycket. Och, tias, det är du som är liten här. <sharp> ja, jag var ju bara fem år då. <skratt> ja. tror, var det än Du fyller så sent. Du kunde bara fyra. Det, är, det september, okej. Okay, det var två veckor innan. Han okay. ja, var bara fyra år. Ja, ja, ja. Ja. Den har vi inte sett på länge i alla fall. Nej, det var länge sedan. Men nu fick mm. vi höra en liten bit av det. Hur som helst. Jag har glömt bort, vi pratade om dina trissvinster innan. Ja. Mm. Och vi önskade dig lycka till med mm. den lotten du ska köpa vet, här efter. Vet ni vad jag ska göra om jag vinner? Nej. Hur mycket ska du vinna för att du ska göra det här? Nej, men det krävs inte så mycket ändå. Det krävs typ 100 000. <laughs> det är inte så mycket. Nej, nej. men jag, så här <laughs> tänker jag. Okej. Okay. Nej, men min plan är då ska jag dra utomlands. Okej. Okay. Mm. Och leva lite lyxigt. Ja. Inte jätteluxigt. Men du tänker men... typ så här: en, en vecka då. Nej. Du tänker ändå en lång tid. Kanske två, tre månader. Var. Ja. Och om du åker typ till de här: typ Sydamerika eller Asien eller så här: då kan du leva rätt så gött på hundratusen. Det kan du leva ja, jävligt gött ja, oh ja. i två månader. Ja. Men, fan. Nej, fan. Eller sätter man in dem i fond och aktier så kan man det kan, kan vi ta ett varv här vad vi skulle ha gjort? Du skulle resa. Ja, om du vann hundratusen okay, skattefritt då får vi ju mm. inte för annars så tappar mig. Men du skulle ut och resa ganska ja. lång tid och bo lite lyxigt. Du skulle ja, skulle jag unna dig. Nej, jag skulle, un skulle kanske inte dig. bo jättelyxigt heller. Men jag skulle unna mig, du vet, den här dyra ölen, men inte du, den billiga. Okay, men skulle du typ bo på billiga vandrarhem och liksom åka runt med ryggsäck eller skulle du ta typ så här de billiga bussarna mellan eller skulle du flyga runt och bo på lite hotell ändå? Jag hade nog bott på vandrarhem, men jag hade nog åkt eh, flyg tror jag. För att eh, alla som har varit ute och reser vet hur jävla trökigt det är att sitta på den här bussen oh, som tar fan. tio timmar mellan olika ställen. Eh, så flyget gärna, mm. men vandrar hem och ryggsäck absolut för ja. att då träffar man mer människor. Absolut. Mm. Mm. Kajsa, vad skulle du göra? Eh, Jag är ju lite tråkig där, så jag hade ju gjort samma sak antagligen. Mm. Eh, och jag hade tatuerat mig mm. ganska mycket tror jag. Hur mycket tatuering får man för 100 000? Är äh, mycket. Det är det. <laughs> för jag tänker väl ändå: ja. Alltså jag har en kompis han gjorde en tatuering på underarmen. Den är väl lite större än, nu ser ju inte folk som lyssnar på det, men du har ju en tatuering på ett, ett, ett en farkost, ja, vill jag säga. Far... Ett skepp. <laughs> ja, ost, du har ju ostindiefararen men... på armen och så har du lite runt omkring. Ja, han har någon som är lite, den är lite mer avlång. Men ungefär som en hand kan vi säga. Ja. En kvinnohand. Ja, eller mm. min hand som är kanske. En mans hand. Ja, så stor <laughs> den ungefär. Och han betalar typ 4 5 för den och jag tycker det känns ganska mycket för ändå så lite tatuering. Men brukar det inte vara ah, timpris? Jo, ja. det är ju. Jag ska ju till exempel tatuera imorgon. Oof. Och då ska jag bara göra eh, tre små streck på örat. Jaha. Och det kommer att kosta tusen spänn. Är det en sån här hamburgersymbol då? Som vi pratade hamburger om. Hamburgersymboler? I... Ja, men ni vet, symboler i appar som oh. ser ut som en hamburgare ah, nej. Nej, okay. nej, de kommer inte Kan du inte <laughs> Eftersom det är timpris kan du inte välja att göra någon mer liten då? Det, jo, det var ju det jag sa Jag bara, ah. men kan vi inte göra på fingrarna då? Då kan vi göra två streck på fingrarna också Så jag får ah. lite mer för de pengarna Ja, ah, då blir det nog så eh, två, 2-3 tusen Jag tror att du blir jag ba, lurad, då, Kajsa Nej, jo, antagligen lite ah. men, eh, ja. men det är inte det men kanske det olika just, också från alla tatuerare no, lite, Sen är det också det att det här örat De ska ju in liksom i Ja, ah, det är inne i brosket Ja, ah, ah, ah, det är, okay. liksom, ah, okay. är det i runt ah, ah, okay. så det tar ju en liten stund ah, okay. Så det är därför det kostar tusen spänn Men ja, det är dyrt Ja, men jag skulle i alla fall eh, resa. Jag skulle nog kanske inte bo på eh, så mycket vandrarhem. Jag hade inte velat det. ta ett ställe där det var schön säng. Alright. Men det kan man få på vandrarhem. Nej, vet. jo, vi fick sketa bra säng på ett ställe. Och på ett, ja. Ah. ja, på ett, ja. Var, vart var du då? I vilket land? Eh, Thailand, faktiskt. Mm. Men mm. Thailand har ju blivit lite så. Det är lite lyxigare nu, nu tror jag, än vad det var för, var för kanske 5-6 år sedan. Ja. Ja, okay. Men jag, jag var där för typ tre år sedan. Ja, men 5-6 år sedan. sen ska jag inte, jag ska inte säga. Nej. Alltså, badrummet var vidrigt. Så ja. <laughs> men Sängen, väg, Han stannade ju där. Bara alltså, för sängen var så god. När jag var, i ett, när jag var i Vietnam, så bodde vi på ett andra hem i Hanoi. Mm. Och vi fick byta rum helt plötsligt. För de, det var mögel i väggarna. Wow. Så vi bara kom tillbaka en dag, så var det en sån lapp på dörren. Ja, ah, ni har blivit flyttare, går ner till respektionen eh, på grund av mögel. Då. Och de bara, ni ska helst inte gå in. Och vi var med alla våra grejer redan inne. Hur ska vi liksom, vi måste ju ja. gå in. Och de bara, ja ah, men det är inte jättebra om ni går in. Det är mögel i hela rummet. Och, väg... ni har men, och vi har då ni redan sovit där och ja. bott där i typ tre dagar. Och vi är så här, ja ah, vad mysigt. Det var ju kul, får vi veta det. Ja. Så att, ja, alltså, det var ett väldigt, väldigt bra vandrar hem. Men man blir ju lite så här avtänd när det händer såna ja. grejer. Mm. Mattias. Ja, ja. vad skulle du ha gjort? Jag ska bara berätta det med kapitalet. Han skulle ha köpt Slattan till sitt fotbollslag. Ja, precis. för ja, <laughs> Han skulle ha investerat pengar så att han skulle kunna köpa Slattan ja, om 25 eller 30 som år. att det känt hemma. Han hade ja. gjort. Jag, jag gick in på VVS forum här svara bara, Svar bara på frågan? Vi bara berätta om iktatiden. Svara bara på frågan. Kido, okay man får 75 av sin kopp på 100.000 kr praterig. Okej, okay. okay. Mattias får inte svara på frågan. Jo. <laughs> <Och, laughs> no, no. ja, Mattias, när man säger åter, svara på frågan. Ja, ja, ja, det. Ja, ja, men jag hade nog investerat pengarna, tror jag. För att kunna göra någonting i framtiden. Typ, investerat dem och levt som vanligt. Det är nog roligt att ha en massa siffror på kontot. Nej, men så jag, så så lyft, jag tycker inte det. Jag tänker att kunna ha sprätt på skiten. Ja, men, kolla det här, ja. Det inte, är det inte behöva ut. spara för att köpa en telefon och så man kan bara ta man har pengarna redo liksom. Ja, men Massor av det är, är det så, är det så, här. så här tråkigt. Ja. Nej nej nej. Fast du får jättegärna göra något Förlåt. så Men jag tänker, att men jag men jag men jag men jag men hur, hur länge ska vi investera? Ja, nej, men de är inte stora. Man kan ju investera i fonder som, som är ganska alltså, sådana såna riskfonder. Mm. Som är att du måste investera i ett visst antal år men att de kan öka väldigt snabbt. Mm. Eh, och då kan du ju tjäna pengar på några år bara. Jaha. Det måste ju inte vara så att man kan ju sätta på ett sparkonto där du har 0,13 procents ja. ränta. Alltså, med liksom. riskfonder kan ju också Absolut. Men det, men det är ju lite sporter mer också. Men man kan, men det är nog det är sätter in det jag hade i jag hade hunnit så, så hade jag ju inte velat riskera på Nej. Nej, men man hade ju kunnat ta till typ 50 50.000 ja. och göra lite sånt. Ja, men Så kanske sånt. man går då till någon som kan det här. Skulle ja. jag, väl känna. Det är jag skulle nog inte sitta också, själv. Som gör att man kan inte förlora det man sätter i, man kan bara öka ja, det och sånt alltså det, ja. Men då är... måste man ofta låsa pengarna i typ fem till 5 10 ja. år. men ja, det hade jag lätt kunnat ha på tanken och du kan öka dem till 300.000. Och, och så vidare. Absolut. Men vad ska du göra med Absolut. de pengarna sen då? Men Mattias är ju tänk då, du kan sätta dem till handpenning på ett hus, ja. du kan lägenhet. Hus. du kan köpa bil, eller villa då. Ja. Bil, jag lägenhet. inte göra var roliga nöjer jag innan, innan du jag jag gå, Förlåt, <laughs> jag, jag reagerade på hus och du bara, okej, okay, villa då. Jag <laughs> tänker lägenhet kanske. lägenhet. jag kan säga så. Jag kommer aldrig mer att bo i lägenhet efter mitt studentliv. Va? Jag ska ha villa. Kolla, ja, men, kolla, du har ingen trädgård, du är ingenting att det är du, du, du, du kan inte ansvar. Till exempel som nu när jag är hemma. Jag ska köpa växthus och ha hemma hos mina föräldrar för jag saknar honom att odla i. Men jag förstår. Skulle du vilja också odla? Det är väldigt kul. Jag vill ett växthus. Det kostar 300 kronor. Nej, men Nej men det får man ju låna. Jag tror jag kommer aldrig kunna klara att köpa en villa utan att låna. Men då har man ju handpenningen färdig. Om man nu ja. hade vunnit 100 000 och ökat dem. Ja, ja. Jag kommer berätta det efter den här låten. Hello. Familjen. Här är vi. Det var Prince med Kiss. Inte Kiss med låten Prince utan artisten det, Prince, Prince med låten Kiss. Ja. Som är puss. Som är puss eller kyss eller puss, Kiss. Eller Kiss. kiss, kiss. kiss. Men var, jag måste bara påtala den heter också. Var det inte Fillan som hade en låt i Görwich med kyss? Nej, det var inte på Fill. Vi vet som hade en låt med Kiss mig. Åh, oh, du är Arvingarna ju. Det var ingenting. Japp, det var en <laughs> precis som att som heter Axel har varit med mig med, med livsvan utkyss med också. Alltså. Ja, Japp. Jättebra låt. Mm. Mm. Det vad skulle ja. det du ha gjort? Jag, har, jag måste säga att jag, jag vet inte, jag är väldigt velig. Mm. Jag är extremt velig. Å ena sidan så skulle jag vilja lägga undan pengar och spara och försöka liksom, alltså antingen investera i någonting som man kan bygga upp ett kapital för att kunna köpa en lägenhet. Mm. Men samtidigt så skulle jag vilja åka ut och typ resa i USA i en månad, två månader. Mm. Alltså, det, jag har verkligen ingen aning. Men samtidigt om man, om man tänker så här, hade jag varit smart så hade jag ju investerat pengarna. Men hade jag gått med vad jag kände där och då när jag vann pengarna så hade jag förmodligen velat åka och resa. Då hade jag typ velat hyra en husbil och bara åka runt i USA. Gud vad mysigt. Ja. Nu vill jag också nästan spara lite pengar av dem där. <laughs> men alltså, jag, för jag vet ju ändå att alltså, om jag skulle lägga in dem och spara jag är ju så jävla mm. dålig ändå. Så de hade ju antagligen gått till en resa. Men okej, alltså de, jag, de hade ju kanske mm. legat där ett tag. Ja. Alltså det enda jag kan tycka var för att du resa. Visst, du får en upplevelse. Det är inte ja. emot. Men... Om du till exempel sparar om och man kan köpa till en lägenhet eller åt villa eller vad du nu köper då har du även, även en bil, även om den är i värde, då är det något någonting kvar och du kan ha någonting mer nytta av det du din Ja, så Men så. det är ju mer vad du gillar. Alltså jag gillar ju upplevelser. Ja. Jag tar ju hellre att alltså, åka och resa mm. än att köpa typ en ny mobiltelefon. Alltså... Aj, ja, ja, ja, så, så, alla dagar i veckan. I det fallet har jag också hellre rest. Men jag menar, jag tänker på typ så här, Större grejer grej inom situationstiken, en typ hus och bil och så ah, bil. Som man behöver liksom för att kunna överleva. Bilar, jag du också köpt en rutt, en jävla bil. Så jag, ah, nej, alltså, jag, jag har inte köpt en helt ny, men jag har köpt en så här rätt bra, begagnad bil. Mm. Som man kan alltså, bil är tyvärr det sämsta man kan köpa. Jag vet ja. vad man behöver, alltså, att klara, och klara sig. Om man ska bo på landet som du. Ja, vill, men ja, inte bara absolut. det, men eh, annars. Men eh, Mattias, nu vill jag gå vidare Du ja. har nämligen hintat om någonting här Väldigt mycket nu Och jag är extremt <laughs> nyfiken på det här är Så jag vill att du berättar ja, det är så här. Jag vill veta ja, Det är så här att eh, jag, sa, ja, jag bor ju i Skåne också Och jag åkte ju hem igår Eller hit, det i jag sagt Du fick en liten <laughs> Tack för det för Skåne eller? Nej, för att han åkte tåg. Okay. Ja, från Skåne och hit rätt sagt. Miljövänligt. Mm. <laughs> och då fick han på en kille i Ilaholm. Om det är Miljön Hamsta. För er som inte vet vad det jag ligger. Jag vet det är. Mm. Jag vet inte. Precis Skåne. Nej, I Halland. Halland. Ja, Nära Hamsta. Förlåt. I alla fall fick på en kille där. Och så hade han inte kunnat köpa biljett för att automatet var sönder. För då fick man betala 100 kronor extra på tåget. För att det blev fakturer och inbetalningskort och så vidare. Ja. Och så sitter han då och spelar en han jag börjar diskutera bara så. Och vilket är individualistiskt samhälle vi har kommit till när all, allting ska vara med automater och, och så vidare. Och så sätter jag då för ner det är rätt så sant det han säger egentligen. Ja då. Att mycket, det är nästan ingen kassörskad och typ, som man köper på jätte som jobbar. Ah. Nästan ah, allt. Ja, men, om det, det, det Om du handlar, hur mycket är det till självskanning till exempel? Oh, det är så jävligt. Ja, Tryck, L -tryck. <laughs> är då. Tänker han att en maskinen fungerar som i detta fallet? Ska han då behöva betala 100 kronor extra för att I den ska Där kan jag tycka att de måste ha ett system för hur det är om ah. maskinen Precis. inte funkar. Men det är för att det är så pass nytt. Jag tror att de är en generation för tidigt. För jag tänker om jag är till typ min farm och farfar. Vet jag vet inte riktigt om sånt här fungerar. Alltså... Jag kan säga så att min morfar Fast har jag bara inte säga ens ett en Mattias, gått. vet du vad du mm. gör nu? Nu gör du en Linda Bengtsing och Martin Stenmark grejer, som de gjorde förra året när fan det var i Melodifestivalen att de sa att deras lyssnare jo, jo. inte vet hur man använder en app. Nej, jag vet. Nej, jag för vet. att du generaliserar ju extremt mycket men för jag... att säga att om en äldre människa vet inte hur man ska göra. Nej, jag alltså, sa min grejer. farmor och farfar. Vet ja, inte du får ju fortfarande det. tänka att många av dem jo, jo. i den andra generationen är ju de som har gjort att vi är där vi är jo, idag. Jo, det är sant. Men jag tänker att jag tar ändå har jag ett steg lite tidigt för mig. Om du kanske skulle ha försökt för jag går hellre in till en kan stödja köpa den och få den i handen än de bara stå där och trycka på automaten ändra ställen och priser och sådär. där. Jag ja. tycker det är rätt trevligt att köpa grejer som man inte behöver prata med folk. <laughs> ja. Jo men om du Nej, men alltså det, det, Nej, men jag tycker det ska finnas både och ja, faktiskt. Ja. Tycker jag. För jag vet att min morfar var typ på sjukhuset i förra veckan. Och nu har de tagit bort att man kan betala med mynt. Utan det ska antingen vara mobilen eller med ett kort. Aha. Och han har ingen Nej. sån mobil Nej. eller ett kort. Nej. Så men mamma fick ju komma ner och hjälpa honom. De måste ju ha något mellanting. Alltså det måste ah. fortfarande... Okej, okay, där förstår jag vad du ja. menar. För det måste finnas mm. att den generationen finns fortfarande kvar. Där ja. Det, fortfarande, det ja. finns absolut folk som inte vet hur det funkar. Men det var just att du generaliserade ja, så grovt. Ja. Eh, det måste ju finnas något mellanting för de som inte ja. vill... Andorna. Men samtidigt, mm. det jag gillar med självskanning är att jag kan själv göra det valet om jag vill självskanna eller Precis, inte. Det är ja. ingen som tvingar dig att självskanna. Där är det ju bra, för då kan man ju välja. Men ja. om man till exempel står... Säg, jag är från Båstad till exempel. Där är en liten station med två spår. Liksom, där är bara en automat på varje sida. Om man inte kan, om man i liksom, början skulle åka då kunde inte jag så jättemycket. Och liksom om det inte skulle funka, vad gör man då? då Men har ju... de inte ofta något sånt nummer som man kan ringa till på automaterna? Alltså så inte i att... mm. småletrafiken i alla är fall. Är du säker på det? För man brukar mm. kunna ringa och köpa biljetter eller så. Då. Ja. Eller, eller att de guidar ja. liksom. När vi har, en app. vi har en app. Men det finns en app där, där man kan köpa biljetter. Men då är det fortfarande att du ska registrera ditt kort. Och du ska ha en ja. smartphone. och du ska mm. Det är ett mycket som du måste ha för att kunna. Ja. Absolut. Så jag blir... när han satt och pratade och tänkte jag bara, det håller jag lite, lite med om. Vissa grejer. Mm. Ja, alltså... alltså att är det är liksom lite tidigt kanske att... Ja, alltså jag menar, jag kommer ju från Etelinsson som heter Vastena. Mm. Och där håller de ju nu på att bygga om uh, konsum som finns där. Uh, och då ska de ju ha självscanning, mm. tror jag. Vi och har inte ens uh, automater i Va? Va? Vi har ja. ingen så inga parkeringsätomater eller någonting sånt. Ja, du menar så. Sånt. Ja, nej det är inte vi. Eller det är P-skiva. Nej, vi har inga alltså, Ja, vi har också P-skiva. Det är jätteslagt. Gratis smart. överallt. Oh! <laughs> Det är kanske där man ska parkera när man ska någonstans. Men det har de ju faktiskt gjort det här i Jönköping så har de ju tagit bort, de har ändrat alla p-automater ah. så det är bara, förutom de som är på typ parkeringsplatserna. Men typ ska man parkera i stan så är det ju bara sms-parkering ah, eller app-parkering ah. som mm. gäller. Men sms-parkering tycker jag är dock bra istället för app-parkering för att sms alla telefoner, även om man säger ah. ah, de här små, alltså, det de här knapptelefonerna, då alla kan ju smsa. Ah. Och då tar det från, från de som har kontokort eller abonnemang eller vad man har. Mm. Men alltså, en app, det, är mycket då, det kräver någon del av din telefon för du ska ha internet också då och du ska ha en massa grejer ju. Men jag tycker det var så ja. kul nu när jag såg på parkeringsautomat här inne i stan att det, alltså, att det finns ju typ tio olika sms-alternativ då också. Men ja. Ja. Ja, jaha. Oh, ja. jaha. Och det är så här: man måste hålla koll på någon jävla kod och däremot ja. så har man en smartphone så finns det ju en app istället som är väldigt smidig. Typ, jag tror det är väl Parkster som har det här i stan nu. Ja. Säger det inte. Du får inte säga det du brukar säga när oh, du nej. säger varket. <laughs> eh, men eh, hur, ja, alltså det, där i appen så får, så får man ju upp så här en lista med. Ja, de här koderna är nära dig. Mm. Men eh, ofta så vet man ju typ vart man står men om man det, använder an. Alltså, när jag, jag borde fortfarande på Åslet och jag skulle alltså bara flytta mina grejer till där jag bor nu. Så var det så att så skulle vi parkera på där är ju villigt roslet. Jag vet inte om det har varit på roslet. Ja. Mm. Nej. Ja. i alla fall sedan villigt de tar ju inte kort, de tar ju bara jag vet inte riktigt vad det heter men man, det är, man kan ju kan skanna med qr och grejer. Secure finns det något som heter det, det kan det kan väl mm. det då. skulle Nej, då har du en app eller det kanske inte är samma som du tänker på jo, secure. Jo, man har en app och så kunde man antingen QR-kod eller vad det något köper app, man, alltså. man handlar på faktura och så ja. skannar man bara sin man får någon QR-kod i telefonen som man skannar Det var liksom ja. det som var, nu har ju det börjat komma med mm. sådana här åh, oh, pin-kodslös mm. sådana där man bara lägger kortet mot läsaren. Jaha. Eh, ja. Det är också jättesmyndigt ja. på, ofta på typ Ica Maxi har de det, att man kan bara lägga kortet mot och istället för att trycka kod. Ja, det såg ju jag ja, när vi var och handlade. Du mm. och jag var ju på A6. Mm. Jag och Rickard var där och då la han bara kortet. Och det hade jag aldrig sagt. Nä förut. vad det? Vad impad var det? Var jag var. Det kommer jag inte ihåg. Vilken affär kan det vara? Det kanske var när vi var på apoteket och du hjälpte mig att köpa smink. Ja, det kan det vara. Just det. <laughs> det var faktiskt Rickard som hittade ögonfransbörjarna på H&M. <laughs> Rickard. Visst, ja. som jag. Mm. Nej, det jag skulle säga var ja. att, <laughs> att, att, att det, det, det stödde mig lite på. Det var att det var så jäkla, bara för att jag skulle betala tre kronor för att hålla parkering skulle jag först göra mig med medlem. Sen kom det brev senare när de hade kollat mig. Eller vad heter det? Jag betalade tre kronor parkering. Jag bara känner, att kostar inte det mer för dem att skicka ett brev och allt möjligt för liksom tre kronor? Jo, fast de gör det en ja. gång. Sen kan och sen du... om du fortsätter Just använda det. det, det jag som jag som anv anv Nej, det är sant. Så ja. tänkte inte jag. Men eh, det jag har varit för sur på, nu har jag fixat det, för det här har vi pratat om förut, jag och, mm. och Mikaelina. Eh, jag jag använde den här Parkster eller, som är här i stan, där man använder app. Eh, men problemet var att Även om man parkerar för fem spänn så fick man ju fakturavgift på 29 kronor. Och jag orkade liksom inte ta tag i det här förrän nu är helgen. Så jag men då sa jag nu. till Richard att ja. du kan ta på mejl så blir det ingen fakturavgift. Jag skriver upp eh, Michelinas betalkort i min app istället. <laughs> så Svar. nu slipper jag betala. Nej men jag registrerar mitt kort i appen. Mm. Eller i, i, på mitt konto. Så nu dras det direkt istället. Men är det, det är ju att de egentligen skickar ut fakturor från början. Egentligen när det gäller någon grej, Men, men det är ju när det är pappersgrejer. Äh, ja, men då får ju de pengarna rakt när ni fick kan. Det kostar dem, då två kronor mm, det det och skicka menar. den fakturan. Jag, jag hatar alla som skickar papper. Mm. Jag tycker att alla borde ta sina räkningar på e-post. Mm. Oh, helt... du... Nej, där håller jag inte med. Jo. jo, jag håller med dig. Men... Jag tycker man ska inte skicka ut det så jävla onöd skicka ja. ut pappersfakturor. Dock jag... måste jag säga en sak. Jag hade, när jag bodde i Stockholm så hade jag internet från en leverantör som heter Bahnhof. De är, jag vet inte om ni vet vilka det är. Nej. De har varit lite omtalade för de har varit väldigt anti-pirat. Ah, de skickade en faktura på, på e-mail. Och då tog de ändå 25 kronor för fakturavgift. Och jag bara, det här alltså. är fan det värsta jag har varit med om. Nej. Det var fan det mm. lägsta jag har varit med om. Nej, för fan vilka fitter. Ja. Eh. Jag, det ska jag bara klara mig här nu. Mm. Varför jag tycker om pappa också. Det är för att då får du i handen. Du kan, det är ingen som kan säga att kan inte kan få svinna på din e-post. Du kan inte få det. Jag vet att det är liksom miljövänligt. Men i och med att det fortfarande är, det kan försvinna på din mail och det kan försvinna, då har du ju fysiskt i handen Ja ah, du, och den kan försvinna gul... ändå kan jo, säga, det kan försvinna klo, Men det är ändå, svarar jag med ett papper ett e-mail Gud vad du vill ha saker i handen Jag gillar att ha saker i handen kom Och här kommer en här. <laughs> Ja, vi lyssnar på en låt You're my family and I love you But you're terrible, you're all terrible Yes we are. Ja. Det är vi som är familjen. Vi hörde Wilmer X med teknikens under. En låt som jag faktiskt insåg att jag har hört. Och jag insåg också att när jag var typ 12-13 så lyssnade jag faktiskt ganska mycket på Wilmer X. Mm. Uh, jag har aldrig hört det i hela mitt liv. Uh, uh, uh. Uh. Stänger dig av. <snivå> <snivå> <snivå> <snivå> Nej, för jag ska säga, säga en sak. Okej, okay, förlåt. <laughs> ja, nu är jag med igen. Ja. jag. Men. Oh <snivå> <snivå> <snivå> <snivå> <snivå> Sluveta. Så roligt. Jag. Jag. jag ska ju en <här> Hur har det gått? Den är över <här> den det, är, Vi kommer inte släppa det här för en tjänst så Det är, det är slut på den ja. är det. Två eh, veckor två, nästan. Ah, nästan två veckor ja. En och en halv Nej lite mer än en och en halv En, en, halv, en, en hel och fyra dagar Ja ah, så blev det ja. eh, Så nu, nu det, får jag dricka igen Var det värt det där? Eh, alltså det var väl eh, Eller vad då menar du? Nej, Jag menade att du, gå emot din eh... Förlåt jag kom lite den kommer inte se Den Där är den, grattis ah, tack. Känns det bra? Alltså, jag Känner jag... du dig ren? Nej det Nej. gör jag inte eh, Jag tänkte ju att det skulle Kanske Att jag skulle kunna klara det här mm. eh, ja, Vi sa ju ändå två veckor Och sen kan man röra sig ute Men sen så i helgen så drack vi och sen så fick jag ett sms från min kompis Som var vad ska vi göra, hur ska vi göra med vita månader nu jag bara, för min del kan vi lika gärna skita i den så, nu får jag dricka igen Och jag är Woo! jätteglad över det i alla fall mm, Det var bara där jag ville Nu kommer den lite bättre tärningar ja. yeah. Dela med ja. mig ja. av ja, men okay, okay, Så okay. nu kan ni prata fritt om allt. Nu kan, kan vi prata om alkohol. Vi utan att kajsa på sådana här <laughs> drömska blickar och bara, åh, ja. Drömmer sig här. Ah, ja, men här Vem bryr sig egentligen Det är, fan, det är ditt eget val Eller det, Man gör ju som man vill ja, Det var ju ändå ja. fri en och en, och en och en halv vecka Ja, ja. ja. det var faktiskt rätt bra jag. Mm. Ja, ja. Mm. Det är ändå alltså, Jag menar det är ju en start. Ja. Men, ja ska, det kanske, låter, nästa gång det, kanske alltså, blir förlåt, två veckor. Alltså, vad man än säger så låter det väldigt dömande. Alltså, det man, man försöker låta så här ja ah, men det är ju bra ändå. Det, det låter som att man är så här Kajsa, Men alltså grejen är att man satt liksom, alltså, det, det fanns ju ingenting att göra. Nej, men, det, det är ju det som gör det svåra inte. när man hamnar i de eh, att man hamnar i de här situationerna ändå när alla ja, andra dricker ja. de sitter och när de blir lite mer och mer fulla då börjar de bli medvetna om att du är nykter. Ja. Det är det som är det ja. men och Sen är det ju det här också att vi, vi har satt så här en, en lördagskväll och försökt komma på vad man ska göra. Då har det alltid varit så här Men jag frågar om eh, den personen vill gå ut och ta en öl mm. eller någonting. Så, bara, nej. så frågar om vi kan gå och spela biljard. Ja, då måste jag göra öl. Eh, bobla. Då vill man göra öl. Mm. Ja, då, men det blir, blir väldigt lätt ja. så jag förstår det måste Speciellt när man är student också, det blir lite lockande. Men när man är student I och med att det är studentpriser så tycker man att det är så billigt. Ja, absolut Jag förstår vad du var, jag menar men men bowling, De har väl studentpriser på bowlingen Jag vet inte, jag har inte varit boblad Det var bara ett, ett räkneexempel <laughs> ja, jag, jag, jag, ja, jag, jag vill säga tillbaka att Det kan bli billigare då, för jag vet att de har studentpriser på bowlingen ah. Okej okay. eh, ja, det jag förstår vad du menar <skratt> alltså, ja, jag Är så bra på att bowla? <skratt> nej Jag är svin det går väldigt att men Jag känner att vi måste åka Förlåt, nu när du säger så För jag har kommit på varför jag alltid har varit så dålig på bobbling och har, eh, jag har åtgärdat det. Okay. Det här problemet jag har haft med mig, Jag har alltid kastat snett. Det har alltid hamnat i den annan. Ah. Men jag vet varför, så jag har slutat göra det som gjorde att det alltid hamnade snett. Nu när du säger det, du blir ju väldigt intrigad och vill ju testa det här. Ja, ah, jag är faktiskt fett bra på bobbling. Så vi spelar bowling ja. och Mattias ja. är väldigt en ja. ny. Ja fan du, vad malligt du vad han ser ut. Här har vi en boblare. Nej, jag har redan, redan mött Rickard en gång i bowling för inte så länge sedan och då gick det inte så bra för Rickard. Nej då, men det var, det var, jag vill bara säga då att det var, det var innan jag kom på vad jag gjorde för fel. Det, det, det var jag, Rickard och Gulla. Det, det var när vi var med i Radio K-stil ja. och sen så var vi ute och bovlade. Vem vann? Det gjorde jag på vår sida för mig. Nej, det gjorde du inte. Jo, du. Nej. Vem var på vår sida då? Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag tycker att Mattias ser ut att ha bowling i blodet. Alltså, jag, ja, jag, har, jag har faktiskt bowlingat en del i mina dagar. Ja, jag ser, man ser alltså, det på dig, Mattias. Alltså, inte, inte tävla eller lag eller så, men... Ja, det men som du ser så. att du, som ja, du har ah. bowlingarmen. Ah, men, bowling. ah, men du skulle kunna ha <laughs> så här egna skor och klot. <laughs> jag, jag har velat köpa ett klot, men har aldrig gjort det. Nej. Jag fan, har en kägla hemma. Ovänt. Vad har du för siffra på den? Har du haft sånt bowlingkalas? Nej, jag har haft det som bokstav. Kör du 12? Är så jävla det. tungt ju. Men det ska ju, ja men Grenet, har du för, nu ska jag berätta alltså. Håll för att. lätt. Varför förstår jag försöker visa eller. Mm. <laughs> det är typ har du för lätt? Så vad alltså det bara precis bara lyfter ju. Du ska ju vara lite och mm. ja, lite kraftigare mot. Alltså jag tycker ska, allt är jättetungt. För Grenet, alltså, det är väl blir lite tungt. Hur länge håller? Hur länge håller du klotet i det. Du håller det typ max max en halv sekund innan du släpper det. Ja men man ska också få en fart på det Då kan det inte vara för tungt heller. Jo, för att det, det är ju farten. <laughs> <laughs> Nej, men jag säger ju att det blir ju en pendleffekt. Liksom. Nej, men jag, jag menar så, så här svinna. att farten är ju den som avgör om du får en strike eller inte. Det, det måste ju vara sits, smäll. en styrka i farten liksom. Ja. Ja. För att du, du kan ju köra en lugn eller en lugn bowling och få den i mitten. Men alla kommer ju inte åka ner. Nej. Men är du lite stark och har en väldigt snygg fart på det, då åker ju alla ner. Men är det för lätt och du skulle ha ja. kastat väg så hårt, då studsar det och gått sidorna. För då är det ju liksom... Så du får ju ha för att hitta något mitt emellan liksom. Jag brukar köra åtta. Mm, oj. De jag kommer inte ihåg att det fanns nummer på dem ens, men jag vet att det fanns två. åtta kilo då tunga Jag har inte boblat jag vet, på vägen. Jag, jag kan kolla det detta här nu. Jag, Nej <laughs> det är pounds är det. Är det pounds pounds vad är det. 0,45 kilo. Jag kan kolla vad 8 pounds är i kilo. Ja. Det är ungefär fyra kilo, knappt 3,6. Ja. Det är fyra kilo bara. Mm. Oj. Oj. Fan vad var man är. Jag tycker att det är Jag tycker att jag, jag alltså, var lite stark. Jag kör ju typ 14-15 när jag boblar. Men det är ju så här lite match och grej också man ska ta siga filer. <går> det är ju liksom om man ser, så alla går till typ och fatt hävlar om vilket klottar. Ja, men det blir ju liksom, alltså, speciellt om man bollar med andra killar. Ja. Då tar jag alla så här 15, mm. pa, man, alltså de 15 kloten. Och för då och blir man så här: men Jag kan inte ta 9. Det Eller? ser ju jävligt fatter. Jo, ja, du kan. Oh, och så, så gör du strike straks. Men jag strål, kan inte heller bovla med dem alldeles för lätta klotan. Jag måste ha typ 11 eller 12 minst. Ja. För annars så blir det för lätt. Alltså ett klot blir för lätt. Ja, jag prövade sju. Det var lite för lätt alltså. Mm, jag, förstår jag vill det. alltid ha de fina 8 kloten. Ja, de rosa mm. är åtta oftast. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ah, okay. De brukar vara 11 där jag har bovlat. Mm. Ja, det gör jag det. Mm. Så, så går det oftast bra att man går efter färg. Det är samma som spelar på hästar och går efter hästets namn för det är coolaste. Då vinner man oftast. Så man ska egentligen gå efter det som är det roligaste. Liksom. Men nu är ju också, ah. bowling är ju någon slags teknik i. Mm. Det är ju inte bara vilken känner häst som... Kör ni sådär med foten bakom... Nej, jag, jag har bara en teknik, armteknik. Det är det mm. som var det, var det jag till, till detta nej, Jag måste kanske arbeta fram mina fötter också. Det är kanske ja. det som inte samspelar vadå, helt. Vadå, fram? Foten ska ju liksom lite så mm. när du slänger iväg. Oh, oh, ja, nej, nej, det så. jag mm. man ska, Jag och min, min chef jag har faktiskt <laughs> boblat på en... Äh, han gick på bowlinggymnasium. <här> Ja, det? det var ungefär min reaktion också När jag fick reda på är. det, jag visste att det fanns. Jo då, det finns eh, Och okay. han, han berättade att man ska ta tre steg Ja. Så det är ju tre så är ett. Ja men det känns logiskt Det känns väldigt logiskt med tre Tre bara, steg ska man ta det Och då ska du bara. också ha du Svingen ska börja hit ett steg Alltså det ja, finns ju ja. en hel teknik med hur den perfekta ja, kastet är ja, Tre steg är en helt annan sport Ska få det Ja. Yeah, <laughs> Nej, men jag sa ju min kom. Jag lade upp en film på när min kompis körde. Mm. Hon skuttar ju fram. Och gör ett litet hopp innan hon slänger iväg klotet. Jaha. Och hon är så jävla duktig på det. Alltså okay. och vi skrattade åt det här lilla skuttet Men ändå så vann hon ju Alltså gena jag, jag, jag, jag vet inte om du kommer ihåg det Men jag brukar alltid lägga mig ner när jag boblar så alltså, jag, alltså, jag var långt ner nej, med men, knäna i slutet Nej, nej men jag, jag sätter mig ner på ett knä <skratt> ah. Jag går ner Jaha. på ett knä Medvetet alltså ja, ja. För nej, att jag, Jo, jag ja, gör det medvetet för att Om du gör det så får du med, med kraften fram Jag tror att vi hör dig nu ja, Du får med kraften mer fram Jag vet inte, det funkar för mig Hahaha Snygg rörelse, <laughs> Mattias visar det. Ja, vi får ju helt enkelt bovla Jag tror då. vi får göra det. Och vi kan på like i heller. Det kanske vi kan göra någon ah. Ah. Nej, men, nej, vi känner, men Vi måste ju avgöra här nu vem då som är bäst på bowling i familjen. Jag tror ju det är Kajsa. Alltså, jag säger inte att jag är bra. Jag sa bara att jag har alltid kastat snett. Och det är det jag har åtgärdat och då har jag börjat göra fler. Bra ja. kast liksom. ja, ja. Men det går väldigt mycket upp och ner Ibland så blir det ändå jättesnett Jag har inte boglat på cirka fem år nej. kanske men, Så vi ska inte sätta någon press på det, är det Nej det är <laughs> lite där jag säger det här att Jag ska ja, dra jag ner för förväntningarna ja, Jag, gör, alltså, jag, jag blir också, lite, när han berättar här om sitt kast ja. Jag kommer inte ihåg vad Mattias fick Om han verkligen fick så bra som han ville det att låta jag, fick, jag, jag börjar ju leda stort sen Jag kommer inte ihåg vem den tredje var på vår sida Nej det spelar ingen roll Nej det spelar och. faktiskt ingen Drack roll Drack under tiden? Eh uh, jag gjorde druckit lite öl innan. innan. Jag ja. drack ju dock mest öl så jag kan ju säga att jag, jag drack mest öl Det kanske därför. Ja, men alla, dra, alla jag drack två öl, alla andra drack en öl. Ja, ja det är sant. Men han drack mest öl, två. Öl. Jag drack ja. alltså mest öl ja. av, i i den gruppen så vi är där måste alla dyka minst fem. Fem? Ja, det, det gäller. är det är det en regel alltså. Prepark ja. Så det är alltså en en en halv öl mellan varje kast. Mm. Ja. Eftersom det är väl tio eller tio runder ja. Mellan varje runda ja. okay. Det låter bra Sounds uh, good enough for me mm. Hallå Familjen. Vi är tillbaka. Det var Blackberry Blackberry med Spider-Bait. Bra gammal låt. Byte. Den det här är, är, är ju Spider-Bait. det är väl de som är bandet. Spider-Bait. Ja, är bandet. Ja. Ja, jag sa att det var Blackberry med Spider-Bait. Ah, jag, jag sa inte låt, det eller det bandet, eller. jag ser ah. på det. Jag läser som det står här. Här står det låten först och sen namnet. Och ja, jag läser i ja, den ordningen. Ja, ja. Hur som helst. Det var en bra låt. Mm. Det är väl mm. kul att spela den här nu. För den här kör vi alltid en ricka lek till. Det är så? Ja. Oj. Det var ja. därför du sa att den här blir man alltid så full till. Ja. Då är jag med. Jag förstod jag inte riktigt. Leka. Har ni hört talas om den? Hänga runt, glida runt, låna pengar? Nej. Ja. Oj. 280. Den det det brukar jag också kördiga släkt med på tal om det. Då kan man lika alltid varje gång det är ju bara låna pengar för att ta sådhets ofta. Vem då? Ja, det ska kolla jag. Jag vet det är ju maskinen eller nåt så där. Det är, är det? han han som är med i maskinen. Fredrik Larsson. Nej, den andra. Herbert Munhammar. Är det det. Nästan 100 säker. Ska kolla han nu. Men är äh, nej, det, är, det är Det är basutbudet <laughs> featuring Rebecca och Fiona. Okej, vad då? i den låten så ah, säger alltså, då. Ah, ah, det. Ja, ja, det. är så att runt, hänga runt, låna pengar. Så du dricker nästa, nästa, nästa. Var nästan. nästan. nästa. sen ser vad nästan. Förlåt. Men det här är typ barnrams. Glida runt, runt, låna pengar. Ja, det är det. <laughs> alltså det är inte bra låt. Det är ju inte bra. Det är ju roligt att dricka till bara. Ah, Okej. Okay. Okay. Den enda jag har gjort så med det är Roxanne. Ja, ah. Och det är, klassiker. Också när det är Och så ska tjejer, ja, precis. och sen ja. i slutet så ska typ killarna ställa sig upp äh, killarna ställa, man ska du typ ställa ja, sig upp också. Mm. när de säger Roxanne Intensiv, och så. Red Dress ja. för i slutet så är det det enda han sjunger Roxanne ja. och Red Dress Ja, om man om igen. Men det funkar ju bara när man typ precis studentlägenhet funkar ju inte det liksom. Klart det gör. Sluta. Det ska jag. Ja, men man sluta. sitter trängar, att sluta. Det, sluta. Natt, ja. det, det funkar. Sluta. Sluta. Jag tror det funkar. Varför att vara så hela negativ? Nej, nej, nej. nej. Nu bor ju i fri du i en ganska stor lägenhet har jag förstått så. Uh, ja, Av du oh, vet ni eller? Jag fick ett lägenhetserbjudande. Mm. Mm. och sen så från studbord då. Ja. Och sen lyssnade jag på mordpodden. Och då var det här studentmordet i Jönköping. Som hände 2007. Det var Aha. en kille som en kille från JTH som högg ihjäl och ströp en tjej från Hälso. De var kompisar innan. Han var kär i henne, hon var kär i honom. Lalalala, ni vet. Det här visste jag Hör inte jag. någonting om. Och ja, då ströp han och henne. Och det här, den visningen då, eller den erbjudande på visning som jag hade, är i det här huset. Från den balkongen som han hoppade. För han hoppade från balkongen också, ja. Just det. Vill säga det, han som hade strypit och knivhuggit den här tjejen hoppa från fjärde våningen. På, från balkongen där. Dog han? Nej. Dog hon? Hon dog. I I, Vilket ja. hus är det? Uh, det är borta på Gräshagen. Okej. Okay. Studenthus uh, är det. Okay. Ja, 2007 var det. Men vad har du tackat ja? Eller tackar du nej på grund av det här? Nej, jag har inte, jag har inte sagt någonting än. Okay. Jag ska gå in och så får jag det är ganska långt ifrån Do skolan. Ja, men, Kajsa, det är Kajsa är kan inte. man vara så till Ja, det är klart man kan. <laughs> okay. ja, fair enough. Men. Det <laughs> nej, <började>. Jag har bara... tio sluts <laughs> mellan döttrarna nu, så det är väl dags att börja avrunda, tror jag. Nej, jag bara... ska vi, vi ska jag bara inte gräva en... mer. Nej, nej. Du får gräva på, gräva ja, ja, på ja, din, ja. din fritid. Ja. Jag tänkte nästan säga att vi kanske ska börja runda av lite. Ja. Ja. Ja, men det, är, det, det, det vi kan göra innan det, det är ju faktiskt att välja vilken låt vi ska avsluta. men eller jag har inte fått höra någon av mina låtar, så jag vill höra. Ta skaurån. Ta den nej, korta ta den då. Den tar vi bort. Uh, ja. Vi sparar den. Ni kommer helt enkelt få höra det ja, Dickie med bananens blick. Inte den? Nej. Den Okej. längst ner för den är kortast. Då lyssnar vi på The Dickies med Banana Split. Och vi hörs... Okej, okay, innan vi avslutar. Jag vill be om ursäkt för att jag är så extremt dålig på att släppa de här poddarna. För vi ligger två veckor efter ja. nu. Men vi eh, är inga problem. Vänta, jag vill bara säga att jag, jag ska sätta mig med det avsnitt vi spelade in Förra senast. Veckan. Innan mm. det här ska jag sätta mig med idag och göra klart. Och släppa imorgon och sen ska jag släppa det här på fredag. Alltså. Så att vi kommer i fas igen och sen ja. nästa vecka... Eh, som blir alltså någon nästa vecka hur som helst så ska jag till och släppa det ganska snabbt direkt efter. No stress. Bra. No, det är bra. Eh, vi lyssnar på Berners Blitz med The Dickies. Ja yeah. yeah. Hej. Oh uh.